Bocindu-și mama Unui om i-a murit mama. Acum, fie că omul era o fire mai închisă și își înnăbușa durerea în trânsul, fie că se ferea să o bocească în văzul tuturor, nu putem ști. Știm doar că unor ale s-a părut că fiul nu este atât de îndurerat de moartea mamei pe cât s-ar cuveni să fie. Cam așa gândea în sinea lui și un vecin venit la privechi. Ce suflet uscat, ce inimă de piatră, nici măcar n-o bocește cum trebuie, sărmana femeie. Degeaba a adus pe lume un asemenea copil nerecunoscător. Poftim, parcă nici n-ar fi feciorul ei, asta e curată nerușinare. Privechiul se termină și vecinul, întorcându-se acasă, îi povesti mamei sale cele văzute. Era foarte indignat și porni împotriva vecinului său nerecunoscător. Ca să-i arate mamei sale că el e un fiu bun, din vorbă în vorbă ajunse să-i spună. De fapt, și dumneata ești tare bătrână mamă. De ce nu mai mori? Abia aștept să te bocesc, ai. Cu câtă jale am să plâng după tine. Sunt sigur că o să vină tot satul să mă asculte." Să aștept să îți moară părintele pentru ca să-ți poți striga durerea în fața oamenilor, asta chiar că e neomenie și durerea aceea care arată altora ce fiu bunești de unde o fi izvorând.